Kapittel 57 «Den rettferdige har gått til grunne, men det er ingen som legger seg det på hjertet. Og menn med kjærlig godhet samles til i døde, uten at noen forstår at det er på grunn av ulykken at den rettferdige er blitt samlet til i døde. Han går inn til fred. De hviler på sine senger, en vær som vandrer rett fram. «Men dere, kom hit, dere sønner av en sannsigerske!» Etten til en ekteskapsbryter og en kvinne som driver prostitusjon. Hvem er det dere morer dere så veldig over? Mot hvem åpner dere stadig munnen på hvitt gap og rekker ut tungen? Er dere ikke overtredelsens barn, falskhetens ett, slike som oppegger sin lidenskap blant store trær, under hvert frodig tre, og som slakte barna i elvedalene nedenfor de steile klippenes kløfter? Blant Elvedalens glatte steiner var din andel. Di, Di var din lodd. Ja, til dem utøste du et drikkeoffer, offret du en gave. Skal jeg trøste meg med tanke på disse ting? På et høyt og opphøyd fjell stilte du din seng. Dit gikk du også opp for å frambære offer. Og bak døren og dørstolpen satte du ditt minnetegn. For borte fra meg blottet du deg og steg så opp. Du gjorde din seng rommelig, og du gikk i gang med å slutte en pakt med dem. Du elsket å dele seng med dem. Det mannlige lem så du, og du begynte å dra ned til melek med olje og fortsatte å sørge for rikelig av dine salver. Og du fortsatte å sende dine utsendinger langt bort, slik at du fornedret ting til sjeol. På dine mange veier har du slitt. Du har ikke sagt «Det er håpløst». Du har funnet at din kraft er blitt gjenopplivet. Derfor er du ikke blitt syk. Hvem ble du redd for, og hvem begynte du å frykte så du ga deg til å lyve? Men mig kom du ikke i hu. Du lade deg ikke noe på hjertet. Forholdte jeg meg ikke taus og skjulte tingene? Meg hadde du derfor ingen frykt for. Jeg skal selv få kynne om din rettferdighet og dine gjerninger, at de ikke vil gangne deg. Når du roper om hjelp, vil de ting du har samlet ikke utfri dig, men en vind skal bære dem alle bort. Ett pust skal føre dem bort, men den som tar sin tilflukt til mig skal arve landet og ta mitt hellige fjell i eie. Og en skal visselig si, bygg opp, bygg opp en vei, rydd veien, fjern en vær hindring fra mitt folks vei. For dette er vad den høye og opphøyde, han som bor for evig, og hvis navnet er Hellig, har sagt, «I det høje og på det hellige sted bor jeg, og hos den som er knust og ydmyk i ånden, for å gjenopplive de ydmykes ånd, og for å gjenopplive de knuses hjerte. For det vil ikke være til uavgrenset tid jeg skal stride, eller for bestandig jeg skal være harm. For på grunn av meg ville ånden bli kraftløs, ja, de pustende skapninger som jeg selv har dannet.» På grunn av hans urette vinningsmissgjerning ble jeg harm, og jeg tog til å slå ham, i det jeg mitt ansikt mens jeg var harm. Men han fortsatte å vandre som en frafallen på sitt hjertes vei. Hans veier har jeg sett, og jeg begynte å helbrede ham og føre ham og gi ham og hans sørgende vedlag med trøst. Jeg skaper leppenes frukt. Vedvarende fred skal det være for den som er langt borte, og for den som er nær, har Jehova sagt og jeg vil helbrede ham. Men de onde er som det opprørte hav, når det ikke kan falle til ro. Dette svannmasser fortsetter å kaste opp tang og hjørme. Det er ingen fred, har min Gud sagt, for de onde.